la microfon vă întâmpină preotul Valeriu cu ocazia deschiderii programului L264 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Împreună cu un prea credincios slujitor al lui Dumnezeu, care a alcătuit un mănânc de meditație asupra fiecărui verset din Noul Testament, parcurgem de o bună bucată de vreme filele scripturii respective ale Noului Testament. Astfel se face că meditația de astăzi asupra noului testament ne aduce în fața versetului 36 din Luca de la 23, verset cu care vom deschide lecțiunea noastră în curând, după ce mai întâi vom citi o pildă mică, dar cu o învățătură foarte mare pentru noi. Se spune că un neguțător venea odată de la târg, spre casă, având cu sine o pungă plină cu bani. Ploua cumplit! El era foarte supărat și se plângea că Dumnezeu i-a dat o vreme atât de rea pentru călătorie. Drumul lui ducea printr-o pădure deasă. Teodată ieși înainte un bandit care ridica pușca la ochi și trase supra negustorului. Dar praful de pușcă se umezise de ploaie și astfel arma n-a luat foc, iar negustorul a fost salvat. Găsindu-se din nou în siguranță, zise întru sine, – Vai! Am rostit cuvinte nesocotite când m-am plâns că Dumnezeu mi-a dat vreme rea, căci dacă era vremea frumoasă și aerul uscat, aș fi mort acum, iar copiii mei ar fi murit de foame. Nu e așa? Este o întâmplare foarte simplă, aproape nimic deosebit. Dar haideți să ne gândim, cât înțelepcii ne dovedim noi când ne plângem de multe împrejurări care le trimesc trimis Dumnezeu în viața noastră, împrejurări care... Pentru un moment nu ne-au plăcut, dar ne-au adus în urmă o mare binecuvântare. Am mulți prieteni care au depus mărturii minunate, arătând că în momentul în care Dumnezeu a îngăduit un accident, o boală, într-un fel sau altul, au fost tare dezamăgiți și era și normal. Cei mai mulți pe care îi cunosc sunt tineri. Dar după ce l-au găsit pe Domnul Isus, numai pe calea acestui handicap, au ajuns să-L binecuvinteze pe Dumnezeu și să aibă o viață mult mai fericită și mai plină de pace și bucurie decât au alții care sunt sănătoși. De ce? Ei au văzut că Dumnezeu, în dragostea Lui cea mare, a îngăduit o suferință care este o clipă, pentru că viața aceasta față de veșnicie este ca un abur care se ridică puțin ter și apoi piere. Cât durează aburul care se ridică de... Deasupra unei oale fierbinți, după foc. Sunt secunde. Atât este viața aceasta față de cea veșnică? Iar acești prieteni ai mei scumpi, frați în Domnul Hristos, față de care am un adânc respect și o dragoste sfântă, s-au arătat atât de înțelepți încât au înțeles că Domnul le-a trimis acest disconfort pe pământ pentru o scurtă vreme ca să le dea o veșnicie întreagă fericită. De aceea, ei, în ciuda. Suferințelor, în ciuda durerilor, în ciuda inconveniențelor pe care le aduc handicapurile trupurilor lor, sunt mult mai fericiți, mult mai plini de nădejde și mai bucuroși decât alții care sunt sănătoși, îndepline facultăți corporale, mentale, fizice și psihice și cum vrei să spui, și nu-l au pe Domnul Isus. Facă Domnul ca și această întâmplare să ne trezească la adevăr și să știm un mare secret. Nu împrejurările vieții acestea trecătoare sunt motivul neîmplinirii noastre, motivul zbuciumului, motivul nefericirii, ci un singur motiv are nefericirea și un singur motiv aduce fericirea. După cum lipsa soarelui aduce întuneric și frig, tot așa lipsa lui Hristos aduce întunericul vieții și frigul durerilor al deznădejdii și al suferinței. Și după cum arătarea soarelui în zori de zi, luminează, încălzește și aduce totul la viață, arătarea lui Hristos în viața ta îți va aduce ceva ce n-ai știut și n a existat niciodată și nici nu există pe pământ, îți va aduce bucuria, nădejdea, pacea și fericirea cerului, toate care sunt absolut independente de împrejurările de pe pământ. Doamne, Tată Cere, să te rugăm să binecuvintești și ascultarea mesajului care ne stă în față. În așa fel, încât să fim Destul de înțelepți Să nu mai aruncăm vina pe nimeni și pe nimic Ci un singur lucru să facem Pentru fericirea vieții noastre Să primim pe Domnul Isus Hristos Care a suferit pentru noi În felul acesta Vom putea să ne bucurăm în ciuda tuturor Împrejurărilor vieții Pentru că sursa noastră de viață Va fi în eterna fericire În cer, în tine, amin Domnul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 Cu el biruin or și când Cu el biruin Cu el biruin or cât te Iubiți ascultători, ne aflăm la versetul 36 de la Luca, de la capitolul 23, unde citim despre suferințele Domnului Isus, care le-a suferit și le-a îndurat pentru noi, ca noi acum să putem fi izbăviți de ele și crezând în el, primind ca făcute pentru noi toate acestea, să căpătăm în fierea un loc mult mai mare și mai minunat decât l-a avut omul înainte de cădere. Citim așadar versetul 36 de la Luca 23. Ostașii, de asemenea, își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet. Am citit în versetele de mai înainte, cu ocazia lecțiunilor trecute, despre câteva cete de oameni care își băteau joc de Domnul Isus, între care, astăzi, cu ocazia versetului 36, citim și despre ostași, că și ei își băteau joc de el, se apropiau și dădeau oțet. În leul rănit și legat lovesc toți. Este un timp când Dumnezeu îngăduie ca toți să lovească în Cel ce este cu adevărat Fiul Său. Și acest lucru nu este spre paguba adevărului, ci spre câștigul adevărului. Ca să vezi însă realitățile duhovnicești, îți trebuie credință neprefăcută, îți trebuie înțelepciune de sus și îndelungă, Răbdare. În ceața bagiocoritorilor Domnului Isus se aflau și ostașii. Ostașii, de asemenea, își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet. Sfântul Evanghelist Luca este singurul care împărtășește bagiocoririle din partea ostașilor, care au fost stârniți tocmai prin exemplul rău al mai marilor. Acest scriitor sfânt voia să arate, cum Domnul Isus a fost bagiocorit de diferitele categorii, diferitele clase de oameni, ca astfel să se întregească tabloul întunecat al Crucii Marelui Răzcumpărător. Da, bagiocorile de la cruce de către patru clase diferite de oameni: acestea sunt Norodul, Fruntașii, Ostașii și tâlharii. Bagiocorile aceasta făcută de aceste clase de oameni. Nu era numai o descoperire înspăimântătoare a puterii Întunericului, ci pentru Domnul Iisus era în același timp și întoarcerea primei ispitiri din pustie. Ostașii care stăteau și ei împreună cu mulțimea sub crucea Domnului Iisus nu-și dădeau seama că în cripele acelea deasupra capului lor se petrecea cel mai mare fapt din toată istoria omenirii. Să fim cu mare atenție la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ca nu cumva să ne purtăm în chip nevrednic față de marile lucrări ale harului lui Dumnezeu. Să nu cumva să repetăm și noi istoria bagiocoririi dintr-o pricină de neatenție și de ușurătate. În versetul 37, ni se arată felul cum. Ostașii bagiocoreau pe Domnul Isus. citim, și îi ziceau, dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Domnul Isus, prin faptul că nu s-a mântuit pe sine însuși, a putut să ne mântuiască pe noi. Pentru că a luat asupra sa păcatul nostru, suntem noi izbăviți de păcat. Pentru ca să fim noi izbăviți de moarte, a murit El pentru ca să putem noi intra în slava veșnică și a dezbrăcat el slava sa. Iată ce a făcut el pentru noi. Înțelegem noi oare destul de adânc această măreață lucrare a dragostei sale? Ne dăm noi oare seama de adâncimea harului său? Domnul Iisus putea să se mântuiască pe sine? nicio problemă. Putea să se coboare teafă de pe cruce? Putea să-i nimicească pe toți vrăjmașii lui cu un singur cuvânt, dar ce s-ar fi ales atunci de mântuirea noastră? Doamne Iisuse, noi îți mulțumim cu recunoștință și cu tot focul inimii noastre, pentru că nu te-ai mântuit pe tine însuți, ca să ne poți mântui pe noi. Vrem să-ți urmăm și noi pilda. Ajută-ne să nu fugim de crucea pe care trebuie să o ducem, ca să fim o pricină de mântuire pentru semenii noștri. și ziceau, Dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește de pe tine însuți!" Adevăratul împărat nu se mântuiește pe sine, ci merge în fruntea oștirii sale pe câmpul de luptă. Despre împăratul Iuliu Cezar se spune că nu folosea cuvântul "-ite", adică de la, care vine de la înainte, pentru și săi, ci numai cuvântul venite, adică veniți după mine. În felul acesta a câștigat el cele mai strălcite biruințe, pentru că el era întotdeauna înainte, de aceea zicea veniți după mine. Domnul Isus este căpetenia mântuirii noastre. El s-a așezat în fruntea oșterii sale de răscumpărat și le spune hotărât, veniți la mine și apoi călcați pe urmele mele. El este păstorul cel bun. Și ca păstor bun, nu fuge când vede lupul venind, ci își dă viața pentru oile sale. Binecuvântat să fie Marele nostru Mântuitor, care a suferit ocară și crucea, a disprețuit rușinea și a murit pentru noi ca să fim mântuiți și fericiți în vecii vecilor. În continuare, în versetul 38, ni se istorisește că Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești. Acesta este împăratul iudeilor. Și deasupra ta, dragul meu, și deasupra mea este scris ceva, dar în toate limbile, nu numai în trei limbi, ce anume este scris. Trăirea ta arată acest lucru. Domnul Isus este cu adevărat împărat în toate privințele, dar mai ales al iudeilor, adică al celor care laudă pe Dumnezeu. Iuda în tălmăcire înseamnă lăudat fie Domnul. Nu știm cu ce gând a scris Pilat cuvintele de mai sus. Poate ca să-și bată joc de iudei, însă nu are nicio însemnătate gândului, ci mare însemnătate are gândul lui Dumnezeu, care se împlinește fără piedică tot timpul folosindu-se de mijloace nebănuite de mintea omului. Și diavolul ajută la împlinirea gândurii lui Dumnezeu. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiști. Acesta este împăratul iudeilor. Ceea ce scrie pe Crucea Domnului Iisus, jertfa Lui de pe cruce, este atât de clar că poate citi orice păcătos de pe planeta noastră dacă vrea. Este scris în toate limbile și pentru toate vârstele. Numai cine se împotrivește cu voia? Nu primește harul care se desprinde din inscripția de pe cruce. Crucea, jertfa Domnului Isus, vorbește puternic și continuu până la sfârșitul veacului. Ferice de omul care se oprește să citească și să primească adevărul crucii. El intră în viața veșnică chiar din viața aceasta trecătoare. Problema păcatului se rezolvă numai la cruce un șef de poliție japonez a mărturisit următoarele. Nimic nu urăsc așa de mult ca și creștinismul, dar dacă un om a căzut în greu păcat, numai creștinismul îl poate ajuta, adică numai credința în învățătura că el este mântuit de păcatul său prin jet adusă de pe cruce de Domnul Isus. Mântuitorul nostru de aceea s-a lăsat omorât pe cruce, ca să ne mântuiască pe noi păcătoși, dacă vrem să primim prin credință această moarte a sa eliberatoare. În versetul 39, ni se face cunoscută atitudinea unuia dintre tâlharii care au fost răstigniți împreună cu Domnul Isus. Citim. Unul din tâlharii răstigniți îl bageocorea și zicea, Nu ești tu, Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Trebuie să știm că nu este de ajuns să fii alături de Isus și nici chiar pe o cruce asemănătoare cu a Lui, ci starea inimitale față de El aceasta este importantă. Ce faci tu cu Isus cel de lângă tine? Erau doi telhar răstigniți împreună cu Domnul Isus. Înainte de a ajunge lângă crucea Lui, erau uniți în fără de legile lor. Aici, lângă cruce, însă s-au despărțit unul de altul pentru vecii vecilor. Unul a trecut în tabăra bagiocoritorilor Domnului Su. dar celălalt, așa cum vom vedea în versetul imediat următor, a trecut de partea Mântuitorului Lumii. Același foc arde și aurul curățindul și arde și pleava mistuindu-o. Nimeni nu unește și nu desparte de săvârșit ca Domnul Sus, ca șertfa Lui. A te preda Domnului Iisus, adică a fi creștin adevărat, înseamnă a fi gata de renunțare totală la toate câte sunt în lume, prietenii, legături de familie, ocupații potrivnice felului de-a fi al lui Iisus și apoi purtarea crucii pe urmele lui în fiecare zi. Tâlharul bagiocoritor nu a primit nicio ușurare a situației lui în urma bagiocoririi Domnului Iisus ci, din potrivă, și-a încărcat sufletul cu un groaznic păcat, sfârșindu-și viața în cele mai cumplite chinuri. În tâlharul bagiocoritor, vedem cât de mult a pus păcatul stăpânire pe om, încât acesta nu mai are nicio dorință să scape de sub puterea lui, ba încă ajunge chiar bagiocoritor al Domnului Isus. Aceasta învățăm noi de la crucea tâlharului nepocăit. Domnul Iisus să ne ferească de păcatul atât de mare al bagiocoririi și de secerișul lui îngrozitor. Soarta bagiocoritorilor Domnului Isus, este aceeași cu atâlharul lui bagiocoritor. Să ia aminte toți și să se teamă. Mai bine să se ferească. Iată în versetul următor, în versetul 40, atitudinea celuilalt har. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub o sândă? Să treci de partea adevărului și să rămâi statornic acolo, chiar când cei mai dragi sunt de altă părere și te părăsesc, aceasta este fapta cea mai frumoasă, starea cea mai nobilă și actul cel mai eroic din viața ta, dragul meu. Singura datorie a omului, în trecerea lui pe pământ, este căutarea adevărului și contopirea cu adevărul după ce l-a găsit. Tâlharul care a luat apărarea Domnului Isus, văzând și auzind tot ce se petrecea în jurul lui cu privire la necunoscutului tovarăș de suferință, a cântărit totul în mintea lui, a înțeles despre ce este vorba și apoi a trecut cu toată ființa de partea adevărului. Poate că dacă nu era pe cruce nu ajungea la această gândire limpede și s-ar fi amestecat și el în marea gloată a bajocoritorilor sau a nepăsătorilor ca să nu-și primejdiască situația pământească. Fiind însă liber de orice interes și știind că oricum peste câteva ore nu va mai fi printre cei vii, a putut trece fără piedică de partea adevărului. Așa cum vorbeam și în pilda de la începutul programului. Acest ne ajuns E adevărat, suferințe mari și grele de a fi atârna pe cruce i-au adus însă eliberarea dintr-o suferință nesfârșită a iadului. Aceste câteva cripe de suferințe i-au adus o binecuvântată fericire în veșnicie. De aceea, cel mai înțelet lucru, ori de câte ori ne aflăm într-o situație de suferință de oricare natură ar fi, este acela să facem ce a făcut el Haru și anume să privim la Domnul Isus care a suferit, fără să aibă vreo vină, și atunci, întorcându-ne spre El, vom avea parte de ceea ce spune psalmistul: Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Din pricina aceasta, prietenii mei, scumpi, frați, în Domnul despre care am amintit, pot fi plini de bucurie în ciuda handicapurilor lor, pentru că, întorcându-ți privirile spre Domnul, te umpli de bucurie, indiferent de starea în care te afli. Așadar, vorbind despre Telhar, care știind că peste câteva ore nu va mai fi printre cei vii, a fost liber să treacă de partea adevărului. Numai când ești cu adevărat liber de toate câte sunt pe pământ și de toate câte ar mai apăra viața trecătoarei, fiind numai la un pas de moarte, atunci gândirea îți devine limpede și dreaptă, atunci poți trece de partea adevărului, atunci mărturisești fără teamă lumina pe care ai văzut-o și te-ai convins de prezența ei. Un mare adevăr se desprinde de aici și anume, aceluia care ia apărarea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi va lua apărarea și îi va da harul mântuirii sale pentru vecii vecilor. Acest om a mustrat pe tovarășul lui de păcat. El este și prin aceasta o pildă pentru noi. În zilele noastre este nevoie mai mult ca oricând, ca cei credincioși, să nu stea cu gura închisă în fața păcatului. Oricine tace când vede sau crede ceva rău, ajunge în oarecare măsură părtaș la acel rău. Credinciosul care este în stare să audă pe cineva hulind sau să-l vadă făcând ceva rău, fără să spună un cuvânt de mustrare, te face să gândești că nu e într-o stare bună înaintea Domnului. Vom răspunde și pentru păcatele altora împotriva cărora n-am protestat. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași o Când valurile de bagiocură se ridicaseră foarte sus și prinsesele în ele și pe unul din tâlhari, Domnul Iisus ascultat tăcut și cu capul plecat acest nou atac al răutății. Dar tot atunci a ajuns la urechea lui un sunet care l-a făcut să ridice capul și un zâmbet i-a strălucit pe față. Era apărarea pe care i-a luat totul harul și rugăciunea Lui de pocăință. Haideți să facem bucurie Domnului Iisus trecând și noi 100% de partea Lui, să-i luăm apărarea și să ne pocăim cu adevărat. Acestea sunt numai vreo câteva din gândurile care se desprind din versetul de mai sus. În răspunsul de apărare pe care telharul acesta îl ia față de Domnul Iisus, în versetul 41 continuă cu următoarele cuvinte. Pentru noi este drept căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Iubiților, trebuie să vedem că cine se osândește pe sine, dă dreptate Domnului Isus, dă dreptate adevărului unic. Cine se îndreptățește pe sine, acela osândește pe Domnul Isus și calcă în picioare adevărul său veșnic să ia aminte toți aceia care, atunci când Dumnezeu spune că sunt născuți în păcat și fără de lege, încep să-și aducă îndreptățiri și justificări, căutând să ajungă în cer pentru că ei n-au spart casa nimănui, n-au curvit sau n-au făcut nu știu ce alte fapte. să ia bine aminte că toți cei care se îndreptățesc pe sine acuză pe Domnul Iisus, numai cei care spun îl harul. Pentru noi este drept că-și primim răsplata cuvenită pentru, fără de legile noastre. Numai aceea au parte de harul iertării. A da dreptate lui Dumnezeu înseamnă deschiderea ușii Templului vieții, înseamnă dobândirea sănătății gândirii, înseamnă ieșirea la lumina cea veșnică. În fața Domnului Isus, răstignit, Telharul, răstignit și el, a văzut limpede totul. El a văzut starea lui, starea tovarășului său de fără de legi, adică stare de păcătoși mari și o pe drept, și a văzut și starea celui care se afla între ei fără nicio vină. Numai în fața crucii Domnului Iisus, prin credință, vezi totul drept. Acolo vezi și păcatul și virtutea. Acolo vezi și pe om. Și pe Dumnezeu! Acolo vezi și timpul prezent și veșnicia! Domnul Iisus a primit mărturia de nevinovat din partea tâlharului și din partea lui Irod și din partea lui Pilat. Numai din partea fruntașilor religiei, prioții cei mai de seamă și cărturarii, a fost socotit vinovat și trimis la moarte. Vai! Cu tremurătoare este ura religioasă! Ea găsește vină la toți cei care nu împărtășesc părerile grupului lor, chiar și lui Dumnezeu îi găsesc vină pentru ca să-și îndreptățească părerea lor sectară. Tâlharul acesta, în fața crucii Domnului Iisus, a văzut adevărul și anume nevinovăția Domnului Isus și vinovăția sa și a tovarășului său de fără de legi, pentru mântuire. Nu este de ajuns numai să recunoști pe Dumnezeu și adevărul Lui, pe Domnul Isus și jertfa Lui răscumpărătoare, ci trebuie să te recunoști și pe tine ca păcătos pierdut și să te pocăiești cu adevărat de toate păcatele tale. Unirea acestor două părți îți aduc mântuirea adevărată. Deci, repetăm. Să recunoști pe Dumnezeu și adevărul Lui, pe Domnul Isus și jertfa Lui răscumpărătoare este una din părți. Aceasta trebuie unită cu a doua parte și anume, să te recunoști ca păcătos pierdut și să te pocăiești în consecință cu adevărat de toate păcatele tale. Unirea acestor două părți îți aduc mântuirea veșnică și adevărată. Pocăința tălharului a fost deplină. El nu s-a dezvinovățit, ci ca o lacrimă sfântă care strălucește prin credința lui, așa a fost pocăința. Prin cuvintele, noi primim răsplata cuvenită, Telharu știa foarte bine că păcatele sale meritau pedeapsa cu moartea și a mărturisit în public lucrul acesta. Pocăința sinceră este drumul care duce sigur spre culmile harului lui Dumnezeu, luând de acolo comorile vieții veșnice fericite. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu ca împărtășirea acestor gânduri minunate din cuvântul Său, în legătură cu jertfa Domnului Hristos să pătrundă adânc în inimile noastre și să ne copleșească în așa fel încât să ne schimbe viețile noastre, să le facă asemenea Domnului Isus Hristos. Cu acestea, anunțăm încheierea programului L264 ale Misiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Tu souffles tout le vent au prix, ton dessein est une solia. Alléluia, let's strong me. Alléluia. Alléluia. Quand tu